Eta eskotik gure gomitarekin, Mikkel Kurutsak egin beharaz, Ola Berria Enpresako, uh, Gure tarteran dugu ekonomia sohela beharaz goizuntan, eta Egoaldareko argermanak ere bai aztertzen ari gira. Progutu berri batekin ekin, uh, be, agertu zarete, Silikonaren inguran behintzat lanketa bat eraman duzu eta horrek polo baten sohera eraman du, aurkestan diguzu behar bada be proiektu hori eta produktuare bai. Bai, hori uh, Aipatzeko Piskaino hundik aldu den, bimina eta be uh, Ola Berria Enpresan sentu dituginin krisi bizikila arri bat. Eta horrekin senitu ginuen behin nola merkatu berri bat edo teknologi berri bat atseman. Piskat krisi ortatik atatzeko, baita ere ondoko krisiari e, aurre egiteko. Hor dion, hasi uh, ginen eta bizkaiako enpresabait intzen gure gana, Proiektu horrekin horiek ere lan zatzen maiziren silikonan. Eta hasi ginen biskat lan inten horren ingurian. Uh, lan tibi hori eman tagero, buk ginen zinez uh, ortan bazela egiteko. Materia askiberia zela, gutxi irabilia, baina bat geroa, materia horrek. Zenta silikona elkidua pishkanaka kautsuaren leku hartzen du, leku gehienetan. Eta bongo gasi ginen gure bidea egiten, eta huartu ginen, bat beste beste batzuk ere, interesatiak izaiten hatz zirela. Hor dion, izan ginen gero bi komertzio gamararen ikustera, hori gertina... Baigipuzkoako eta bayonako komertzio gamarrak bat egin dute eta biartian proiektua lantzatu dute azkenean eta, eta ekin ideia aterazen polo baten ateratzea, polo hortan nun atsemanen inginin katena osoa izan ikarketa zentruak moldistak gu bezala, baita ere transformatzaileak. iliak eta, eta ordean atseman ditugu dozena bat presa entesateak zirela uh, Gipuzkoatik, Zomaitzuk, Bizkaiatik ere baia eta emendik iruspalau ere bai. Krixiak eragin hona du, beraz? Izaiten aldu, izaiten aldu. Uh, bon, beti miniten du krixiak ez da, ez da gauza ona bezala ikusi behar. Zorkuntza Zaten, bultzatzen du? E... Bai, bai, hori bai, enpresatxipietan krixi bat sartzen delaik, uh, pusatzen du azken uh, gauza berri nitea, nahiz eta normalki gauza berri horiak inberdira gauza untza joiten direlaik. Mm -hmm. Ipagalde eta egolaren ahteko eta polo jena sohitzak Atera dira beraz be, kristiari auge egiteko e, Mugaz gen niko ahimanoak da etzen ituztenak, bideakten ekin adibidez Gero eta gehiago ikusten da, gero eta jende gehiago ikusten dua atera bat bezala egualdarekin lan egite Pentsatzen dut, pentsatzen dut, jendea edela pixkal begiak egite Eta edela ikusten azkenian jana bi eskualeriak bezala ginenla ibiltzen, bat behertzeari bizkarra emaiten, baina bia kalgarrikin aizkarra go eta atakatzenan nitu beste merkatu batzuk, nuen lehen ez ginen txartzena hal. Estatu batuetan uh, Silicon Valley bada, hemen beste olako une bat sortzeko asmoa duzie? Ba, asmoa bai, gero ze <risa> duen ez dakiko no. unu. Euskal Herriko mailakoa beden. Uh, atera bida bat itzaiten alizaikea, laire uh, egoera onieran zuteko, uh, beste manera bat ez ikusteko ekonomia, eta uh, Euskal Herriko krisia, diakinek ego Euskal Herrian, laire uh, azkajago dela, hemen baino? Bai, pentsatzen dut, hori da proiektu bat, eta izan berdia hori proiektu hainit, ezken jana. Hori uh, proiektu batekin, uh, bai enpresak elgarrekin emaiten dira, eien indarrak uh, bateratuz, eta hori mesu biziki importantea da, ez, ba, uh, ez bako txabere aldetik, edo bat bertzearen kontraba, ezeko eta denak elgarrekin, hori alde bat itikona da, eta bertze ere, um, ediasi likona momentuan dela biziki gutxi, Erabilia, konkurenentzia gutxi bada, eta bada leku bat egiteko, ordeon hortako proiektu guri nikustek gero haukain du. Prexetuki? Prexetuki? Prexetuki bai. Prexetuki, daz, bat, behin antxikia azela, egualdeko enprexei konkurenentzia egiten diezu ezuek? Ez, gaurko egunetan dugun konkurenentzia alemanian eta austrian, maizik. Mm -hmm. E da Europa mailakoa usu badira holako uh, gatazkak Europa mailan uh, uh, merkatu Libri bultzatu nahi delarik uh, estatuen artean ere konkurentziak erreski sortzen dira. Bai bai, bai, esski sortzen dira, bon, Gauko gunetan mekanikan hasteko, ez da gehi Europa maila, baiizekeeta mundu mm. maila, Txinaak bizikibiiki minien maiitute. Baina gertatzen da ere gertatzen alhal da ere iparraleta hegoaldeko henpresen uh, artian, izaitia konkurentzia eta ez beti uh, behar den bezala. Zertako baliatuko da, ala ere, uh, konkretizatzeko pixka bat zer egiten duzien, zena ko baliatzen da zuen uh, produktua? Odeon, silikona pixka tarlo guzietan da uh, adibide behar, behar, behar, zautuena da tetina mm. biberoren gainean ezartzen den tetina baina pixka denetan atxe maiten alda juntak uh, uh, kotxe emaiten diren juntak mm. Uh, medikuntzan uh, gorpuzian beharnean txartzen alda <coughs> ordeon eran nahi du uh, pf, uh, edo gauza bihotzian txartzen duzuna, edo begietan edo lako gauzetan silikona hona dela mm. eta pixka tarlo guzietan nxamaitan alda Prunturek, berroba ditu, beplastiko rezkatuko luke beraz... Eh, Kautxoa eh, kaucho beraz pebatera eh, Ekologiak mailan, eh, impactuak, berrinak dira, desberrinak dira, azkarra guak Berez, eh, kautxo baino garbiago da, zain eta silikona um, uh, xor, uh, uh, uh, ez da sortzen gasoilarekin. Gondien hori da pixkatalde hau dena, baina gero impakto bizikia hundirik, bo ez da baita ez badai Eta ekonomia lokala enitzaipatzen delarik eh, momentu untan, uh, hemen baduzie uh, xalmenta zuzenik egiten duzue uh, produktorekin edo zinez eksportatzen duziegiago? Hongo guk moldistak izanke guk molde bat egiten dugu. Eta hori molde hori xaltzen dugu beste enpreser. Eta en da, da, tresna bat erabiliko dutena. Uh, bai, orde hongo guk haigira bai hemen, emisten eh, dena behitugu bai bezeruak hemen, Izan, uh, izan Kostaldean, edo izan Gipuzkoan, edo izan piskat lekugu zietan. Eta biztandena ere, merkatu handiak ditugu, frantzian, espainan piskat, eta lekuk piskat ezberdinetan. Uh -huh. Eta uh, merkatuaren mercatua, uh, arazoak ikusirik, uh, ala ere, zomad langilez izte, izan da mugimendu, enpresan, ola berrian? Gorkugunetan amazaz pigidan. Ai? Gorkugunetan. Uh, o, gu bezalakoan persaakipietan beti mugimendu hainitz bat dira uh, Azken urteetan bon, mugimendu hori gazki baikoak dira zentak gazteak sartzen dira Entzut sartu pishkanaka... zela hondar jutar bat? Eta... Bai, bai, bai, bai, bai, bai, azken urteetan uh, bizpairu gazte sartu dira dio. Eta, eta bong, pishkanaka ere zahago dienak joiten dira da, Guretako mugimendu baikoak Tic, mm. tic Aktualitatea, egunero urbiletik segitua, goizberri emankizunean, egunero gomita bat. Aktualitate ari lotuko gira, berba da ez ziste enpresaren munduak aldiz, ez aiten dira sektore askotan igandeko lana aipatuko dugu, berin zurekin Mikel Kuru-Txarri, haipatzeko, berba igandean eh, debe dela lan egitea, berba, ziek ziren presaren ez ziste Zuri, zer giluritzen erabaki batek, jendek eh, lan egin nahi dolarik, edo behar dolarik eh, moztea, beraz, segun eh, lan egiteko egun, hau. No? Aski gai komplikazia da, zenta, bon, Nunbait norbaitek beharra balimadu eta nahi balimadu lanian hartzea igandetan zainako debekatu ustuzentzuik. Baina bestaldetik e, jendiazten balimada igandetan lanean egiten gero baldintza bat bilakatzen alda. Hain du norbaitek egin du altzira preste, igandetan lanaren hartzeko zitut hartzen edo kanporatzen zitut. Eta baldintzatze hori hori txarra da. Hor dion gai da komplikatiada, untsa pizatu behar da nun usten alden, nun ez... Baina ez dut uste emeiten aldela rapostu bat, bakar bat, erranez, ba da edo ez ez mm, da Hori da, gero krisi gara juntan, biztanda diendeak, beholakoak onartzen ditu, be, dirua, behar baitu, ta hortarako ere igandetan lan egita, dira gehiago irabazten albaita. Hire bai, ere. bai. Eri bai eta hor uh, aipatzen baitugu be, bez, bazter guzietan eh, krisi garaia uh, egzesioa ere aipatzen da itz bat bat euskaraz zait burur aldu zakizotzuk, ez? eta ez, <laughs> hemen ez da egzesioarik uh, noladoa ekonomia hemen bertana guk ez, ez gira sobera baiko egak aurkogu guenetan egia ekonomia ez dela biztik mekanika aldetik azteko, Ikusten dugu Iparra Eskoleria aideela pixkanaka haultzen. E, gure munduan nola ikusten da B0 gero gutio, ornitzailea gero eta gutio. Jodion, iduritzen e, zaigu industria dela haultzen eta behar dela berriz bultzatu, berriz indarra eman eta berriz jendea konbentzitu e, industria ez dela dena txar eta behitila alde biziki honak ere. Nola egiten da ori, industria berriz jendean buruetan eta B0-en buruetan berriz hartzeko? Nikuste uste egualdeari itzuliz, Bekiz, mesu hori kauzitzen alda. Zenta... Iduitzen zait, Frantzian izan dela mezu bat, ora induela, aspaldi, ibiltzen dena da, e, e, industria, direla patroia kriston kristondiru atalatzen dutenak, eta beti dien kanporatzen eta... Ez da, hala? Hora da, ba, enpresa hundietan, baina industria, da horoz genetik, enpresa kipiak, nuna errealitateak, e, ez diren bat ere hori. Et... Atsa zehi zure egia. Esusmen. da eh shikatu interneten. Eh uh, baina negiada be chenitu dela or uh, a sken trimestre 3 Francia k erandu gipelaldia bukatua cela baina uh, krichiaren uh, uh, belduragatik ere gerta tuda garaibatean uh, etzen uh, dirurik uh, invertitzen eh uh, shikatu belduragatik eta hortarako da ere gaur egun berriz abiatu eh uh, konfiantza berriz lortzen alda e, gaur egun merkatuan ikusirik ala ere ze, e, egon kortasun faltan den e, gaurko ekonomia beharko da, beharko da eta enpresak enpresak uziak nuiz baitez bali manute gehiago egiten badakite hien eguna kontatiak direla bon, behar ez bost urtez, behin anamak edo goi urtez problema hukaren entuzte ordean, enpresak behartiak dira beti haintzina egitea Eta egon bali madira isilik edo geldirik bizpairu urtez momentu batean behar dira behiz muizia. Mm. Ego lan ez dute alare horitarako joerarik, jesesio aiek bizit dute egunez egun. Ze, ze portara dute enpreseski, pentsut gai hori haipatu duzuela eiekin ere bai, orba, oran funtsan baita, azken finan polo, oran sohtza. Ego leko enpresak ze ispiritutan dira badute, be, orendik hori jendea beheskuratzeko ongogoa, do helburuekin edo batzuari dira besoa kapaltzen. E, iba da. Kusten batzuk pixkat uh, buria beiti, haidienak pixkat esperantza galtzen, eta beste batzuk aldiz, kriston uh, borrokatzekoan belaekin, nainuten atzolotuki atera, haidienak uh, proiektu berriak uh, sekatzen, eta atera bide batzuk ere atxekatzen. Mm, Beharrezkoak azkenan momentu enten, zerbait atxeman behar da. Mikael, kuritsa uh, beraz, uh, hola bidea enpresako kide, eta behaste enten, moduzi bidea bat uh, prebitua? Azte honetan, bai, Az. Bilbon. Eta? Zer da, el burua? E... Poloarekin abian gira, Bilbora. Eta, balde ba, batetik gure poloaren ezagutaraztea. Baita ere, gero bezero potentzialen gana joiteko. Nola joiten da, bezero potentzialen gana? Burua salduz, dut baina? E... Ba, eba, erakutsiz polo bat bat dela nun silikonaeko izteko kadena osoa badan. m mm -hmm. Eta ordeon, uh, Sekula Norbaitek balimadu proiektua silikonari buruz. Errakusten eh, dugu badugula erar, erantzun osoa, izan uh, uh, ikerketa zentrutik gero produksiona arte, uh, erantzun osoa badugula, eta horrek pixkat interesa orten aldu bezeru entzat. Mm -hmm. Tak ezkarko da bai Eta horrekin bukatuko dugu gure gorko elkerrezketa, Mikela Ekerreitsa Eberaz eskartuko zaituko gurekin izietagatik bezkartan ah, eta galderek erantzunik.